Не нам, не нам, осміяним, сміятись, не нам, скаліченим, іти, німим піснями заливатись, сліпим відшукувати світи, не нам ловить в небеснім морі зорі, не нам, орлам, а ми давно свої згубили крила, та чи й були вони у нас? Нудьга вам байку утворила, непевні фарби кинув час, і ми повірили правдиво в диво, мана одна. Родились ми холодними мерцями і уявили з себе щось, і нам з порожніми серцями Комусь кричати довелось перед. Перед самофіра віра в мету, святу. Кричали ми на площі і в пустелі, жили віки в короткий час, і чули нас, здається, скелі. Але ніхто не слухав нас, бо не носили прапори шовкові, крові, а кров, любов. А де нема любові і страждання, Там не живе, не б'ється і життя, І доведеться нам під людське глузування, спинить свій галас без пуття, а замість нас Великий встане раб в кайданах, в ранах, огнем, мечем. 1913